Povestea vieții mele, pista 24 Pentru mine, totdeauna adânc conștientă de atmosferă, era o aprigă durere când simțeam că ceilalți, care păreau că ascultă culoarea minte, râdeau pe înfundate. Adesea îmi venea să rog pe auntii să sfârșească cu destăinuirile asupra unor anumite subiecte. Ea vorbea, totdeauna, cu așa nespusă convingere, pe când românii, ca toți latinii, sunt sceptici și au un simț al umorului foarte ascuțit și nu totdeauna binevoitor. Acele rapsodii sentimentale deșteptau și o neînvinsă ironie. Lor nu le place să li se amintească la orice oră din zi că au un suflet sau că au mijlocul frâns sau inima zdrobită. Unele doamne bătrâne, nu tocmai nevinovate, sau domnișoare în vârstă, cu temperament isteric, ascultau cu răsuflarea oprită orice cuvânt al reginei, și cu ochii înnecați de extazi o împingeau pe calea destăinuirilor, având totdeauna Batista gata să le șteargă eventualele lacrimi de emoție. Nu puteam să le sufăr pentru că îndemnau pe Auntie să se dea astfel în vileac fără cumpănire, de față cu toată lumea. Trebuie să recunosc că dușmanca mea cea mai deseamă, aceea pe care am numit-o Marele Inchizitor și care era întru câtva temnicerul lui Auntie, își dădea toată osteneala să mențină convorbirea prea avântată în sferele normale. Era o bătrână ambițioasă, cu inima de piatră lipsită de bunătate și de ideal, dar în mijlocul unei adunări de lingușitori fără măsură, ea singură păstra simțul valorilor. Departe de mine dorința de a mișora însușirile Carmen Silvei, dar n-aș izugrăbi un tablou adevărat dacă n-aș scoate în relief acest dar al ei de a vedea pe oricine și orice în proporții nereale. Niciodată nu s-a putut mulțumi cu o atmosferă normală. Carmen Silva uneori aduna în jurul ei ființe în adevăr de mare valoare, muzicieni, poeți, filozofi, oameni de știință, actori. Am întâlnit în salon sau în discuții mulți oameni celebri și artiști de seamă, precum Sauer, Sarasate, Van Dyke, Slezak, Isai, Piuje, Thibault, Huberman, Salah Bernard, Rejan, Catul Mande și alții, al căror nume nu mi-l mai reamintesc acum. Știa să prețuiască, să le deștepte simpatia și entuziasmul. Le înflăcăra imaginația cu vorbe de laudă, îi asculta cu răsuflarea oprită și revărsa asupra capetelor lor aprecieri pline de înțelepciune. Și toți plecau de lângă ea subjugați de farmecul ei. Carmen Silva aducea o vastă corespondență cu personalități de seamă și scria prea frumoase scrisori. Toate aceste însușiri erau vretnice de admirație și ne îmbogățeau viața, dar necazurile începură când lipsirea adevăratele talente și când Carmen Silva încercă să umple golurile cu cei venea la îndemână. Auntii nu putea trăi fără înfigurarea de a descoperi neîncetat ființe rare, de a le încuraja talentul precum și trăsăturile prin care se deosebeau. Calitatea imperioasă a acestor locțitori era cu prisosință compensată prin propriul ei entuzial și prin darul ei rar, însă cam dios de a vedea orice lucru sub proporțiile impuse de extazul ei. Aceasta ar fi fost cât se poate de îmbucurător, dacă Auntie s-ar fi mulțumit să-și ridice în slăvi protejatul cu oarecare măsură și pentru plăcerea ei personală. Dar unti voia să împartă toate lucrurile cu toată lumea, chiar și geniile scornite de ea. Așadar, ni se cerea mereu să adorăm, să admirăm, să ne extaziem în fața acestor personaje de rând, uneori chiar caragioase. Câteodată mi se părea nostim, alteori mi se părea un king. Din nenorocire, eu nu aveam ca Aunty ochelari arhitrandafiri. Îmi aduc aminte că, într-un rând, proteja pe un oarecare francez, cam în vârstă, în care își închipuise că descoperise un mare geniu muzical, cu toate că de felul lui era pictor. Carmen Silva ne asigura că nu se mulțumea să cunoască pe din afară toate operele, dar că era în stare să cânte pe rând toate rolurile, tenor, bariton și bas, ceea ce nu putea niciun om pe pământ. Aumti cu toate că era ea însăși adevărată muziciană și artistă, ne poftea pe toți să ne așezăm în cerc și să ascultăm pe acel om îngânfat, care ciripea în chip nemai auzit în toate tonurile posibile. Dar unti, înflăcărată de sincer entuziasm și crezândul l minunat, așa cum Nilzu grăvise, sta cu mâinile încrucișate, pierdută, în extaz, pe când noi, din potrivă, eram siriți să fugim din când în când din odaie, de frică să nu dăm drumul unui necuvincios hohot de râs. Afară de aceasta, omul mai lua și atitudini de actor de mâna a doua, când făcea pe tenorul, își punea mâna pe inimă și arunca priviri galeșe doamnelor celor tinere, sau preschimbându-se deodată în bariton, lua o poză de bărbat cuceritor și energic. Iar când venea rândul basului, își lua aerul unui mare pontif, oficind într-un templu sau al unei tată solem în prada disperării. Ca scenă comică ar fi fost ceva fără pereche, însă deoarece trebuia luat în serios, Impunea mușchilor care opresc râsul o sforțare aproape de neîndurat. Mi s-a întâmplat iarăși să văd pe auntii slăvind ca pe o frumusețe fără seamă în ființe chiar urâte. Se prăpădea de extaz în fața părului lor, în fața ochilor lor, a formei nasului lor sau a desăvârșitei croiele a picioarelor și a mâinilor. Și oricine era vremelnic în favoare trebuia neapărat să fie admirat de ceilalți cărora li se cerea neîncetat să-i aparte la laudele ei. În primele zile, petrecute de mine la București, am intrat odată în cameră la un și am găsit-o umblând de colo-colo prin odai, ținând de braț o englezoică cu obrajii subți și cu ochii lacom, al cărei păr puțin tel, însă bălan, îi se răspiră despletit pe spate. Ah, intră, drăguța mea! Trebuie să vești ce păr frumos are edit!" Chipul lui Edith răsfrângea o recunoștință mirată, niciodată nu-i trecuse prin gând până atunci că avea păr frumos. Această Edit se îndrăgostise de unul din ajutanții regali. S-au perindat pe vremea mea tot felul de ajutanți, înalți sau scunzi, veseli sau posomorâți, ceremonioși sau grumeți, frumoși sau urâți, deștepți sau nesărați. Ajutantul lui Edith era urât, dar se credea mare cu ceritor de inimii. Avea o barbă scurtă castanie, iar părul lui, fiind rar, îl peria cu duioasă grijă de la ceafă, peste rotunjimea capului și l-aducea până la frunte, unde se termina într-o ondulație. Vorbea cu o distinție studiată și îi plăcea să se audă pe orând. rând. Atunci închidea des ochii închipa afectat, sucindu-și vârful ghilăților cu degetele lui campalide. Se credea unde mare duh, pe când la drept vorbind era cât se poate de onest, dar biata Edith, cu toate că era deșteaptă și de o înaltă cultură, lăsase inima ei cam trecută de vârstă să cadă sub farmecul acelui om și a apucăturilor lui. Aunti, lacomă de tot ce era romantic, sub orice formă ar fi fost, își închipuia că dăduse aici peste adevărata pasiune. Începu să-și depea mreaja aurie în jurul celor doi îndrăgostiți bătriori, care erau cam caragioși, ca să nu zic mai mult, dar și vrednici de milă. Îmi aduc aminte de unele dejunuri la curte, unde și el și ea, sub soarele zâmbetelor regale, dădeau drumul în chip am prea vădit duioaselor lor sentimente. Doamna uscățivă se apleca deasupra mesei, pe când îngânfatul colonel se lăsa adorat cu un zâmbet ridicol de mulțumire încrezută, întipărit pe tot obrazul. Niciodată nu-i trecuse prin până atunci că era un om așa de seamă. Cu toate că unchiul era întotdeauna de față la aceste prânzuri, Niciodată nu băga de seamă niște lucruri atât de puțin însemnate ca un flirt. Fiind cufundat în probleme mult mai importante, era orb pentru așa ceva, spre bucuria tuturor. Soțul meu din potrivă vedea toate și mi-a fost uneori cam greu să-i potolesc indignarea și să-l fac să nu mai privească decât latura hazlie a acestei mici comedii. A, un tip pe de altă parte se găsea în elementul ei. În fața ei nu vedea o fată bătrână cu ochii albaștri spălăciți, și un manechin ridicol în uniformă Ce o pereche de îndrăgostiți Se cânta sub ochii ei veșnicul cântec Ea vedea a ivea privighetorile Și vedea flori înflorit în jurul capului lor Bineînțeles romanul bietei Edith A avut un sfârșit praznic. Regele putea fi orb și cufundat în gândurile lui Dar nu și ceilalți ce stau la masa lui Iar colonelul care din pricina apatimei lui Edith Ajunsese favorit începuse să se lăfăiască prea în voia lui în atmosfera curții legale. Colonelul avea familie și familia lui avea ambiții, mai bine ar fi fost să nu aibă. Dar când era de straje Marele Inchizitor, puțin îi păsa de privighetori și de flori înflorite și la curte nu prea o viață lungă favoriții. Lui Edith îi se dădu să înțeleagă că avea nevoie de o dihnă, iar Marele Inchizitor arătă limpede majestății sale regelui Că Edith era de mai mare folos în Anglia decât în România Majestatea sa, îndată ce îi se deschise ochii, se învoi cu spusele celei care avea drept menire Să curețe cale regelui de toți cei ce voiau să se ridice prea sus Edith nu se întoase niciodată din Anglia, iar colonelului i se dădu un regiment într-un oraș de provincie Biata Ontii intra mereu în din pricina nestă vilitului având al închipuirii ei te umplei de milă când urmăreai înălțarea și năruirea favoriților succesivi, precum și praful ce se ridica când erau doborâți la pământ. Și eu am intrat uneori în încurcături, dar nu într-același fel. Auntii se îndeletnicea veșnic cu câte un plan măreț, cu câte o închipuire fantastică, pentru fericirea poporului ei sau pentru binele omenirii. Ea nu vedea nimic în proporții strâmte, toate trebuiau întocmite cu o măreție primejdioasă de când lumea n-a fost o femeie mai altruistă decât ea. Era gata să-și dea ultimul ban, să-și scoată de pe ea, ca să ușureze o suferință ori să mulțumească o cerere. Însă din pricina acestei nemărginite dărnicii față de toată lumea, fu o pradă ușoară pentru oamenii necinstiți. Cele mai multe femei trebuie să-și plătească în sentimentală, dar cred că o asemenea întâmplare ne-a tulburat niciodată viața lui Auntiei, cu toate că în tinerețe trebuie să fi fost cât se poate de încântătoare cu statura ei falnică, cu părul ei castaniu buclat, cu ochii albaștri strălucitori și dinții luminoși. Dar era prea exagerat în simțiri, prea lua în serios rolul de muză cântătoare, pentru a nu cădea în obișnuitele ispite sentimentale. Își fărâmița sufletul în prea multe feluri. Prăpăstile ce o așteptau erau de alt soi, Credea că toate sunt cu putință și neavând simțul proporțiilor nici al absurdului, asculta cu entuziasm înflăcărat cele mai neroade născociri care n-ar fi păcălit nici pe un copil. Mulți cei simți prea mare încrederea își aruncau mrejele asupra ei, iar ea neputând pune stabilă spuselor nici mărturisirilor ei față de un cunoscut cât de cât trecător, se pomenea mereu căzând în mâna unor ființe, fie bărbați, fie femei, care se foloseau de marea ei încredere și o băgau în nesfârșite complicații. Din mărețele planuri ale Carmen Silvei izvorăa fără greși sau vreo mare ceartă sau cine știe ce dezastru. Făcea făgăduiri pe care nu le putea ține, cheltuia bani pe care nu-i avea, numea oameni în slujbe ce nu existau, scria scrisori, dădea recomandații, primea tot felul de lume și credea cu deplină sinceritate că mântuia sufletele. Am văzut-o păcălită și înșelată în chipul cel mai josnic. Am văzut oameni acoperiți de ea cu tot felul de bunătăți, întorcându-se împotriva ei și bârfind-o, iar regele era mereu nevoit să o scape din mâinile impostorilor și să o smulgă din pomenitele greutăți în care se băga. Aceasta, bineînțeles, înnăsprea relațiile dintre ei, căci auntii susținea morțiși pe cei în care se încrezuse și niciodată nu recunoștea că a fost înșelată, Ba din contra își închipuia că și ea și ei erau nedreptățiți și rău Mi-era Milăd, pe rând, și de rege și de regină. Erau amândoi personalități atât de puternice și de mărețe, dar logica lor, așezată și neînduplecată alături de fantezia înaripată nu puteau avea drept mare tihna. Unchiul era aproape cu totul exagerat. Orice lucru îi părea o problemă de mare însemnătate și aceasta ne îngreuna adesea viața și făcea atmosfera curții înăbușitoare, pentru cei ce oftau după libertate. Voința de fier și neclintit lui încredere în el însuși, făceau din un stăpân neînfrânt. Rar îndrăsnea cineva să-i calce porunca, uneori însă fierbea răzvrătirea în inima alor săi. Eu nu mă prea învoiam cu toate exagerările lui Auntie. Nu mă simțeam la îndemână în cercul ei intim. Mă găseam stânjenită când o vedeam, luându-și zborul pe aripi ale fantezii, pentru o adunare de admiratori care o lingușeau spre paguba ei. Totuși nu cred că ea observa ceva displăcut. Unchiul era un stăpân sever, dar niciun om nu poate judeca pentru altul, nu poate intra pe deplin în simțirile altuia, nici înțelege nevoile altui suflet. Vocațiunea lui Auntie era să fie martiră, pot să zic chiar că se desfăta în acea atitudine. Drama și încurcăturile erau poate tot atât de necesare cum sunt altora soarele și liniștea. Ea avea nici de cum trebuința să trăiască într-o lume obișnuită, Ba uneori chiar mi se părea că suferința era pentru ea o încântare. Pot zice chiar că se cufunda într-un soi de bețea a durerii. Aceasta făcea parte din ființa ei ca și veșnica figurare pentru tot ce era necunoscut, ca și setea de orice tragedie care ar fi putut să o însuflețească până la o splendidă reversare de poezie și de cuvinte frumoase. Nu simțea nevoia de a vedea ființele și lucrurile în adevăratele lor proporții. Ar fi fost ceva prea neinteresant, prea obișnuit. Imaginația ei trebuia menținută în stare de incandescență. Mi-aduc aminte cum într-o zi, vorbind de o tânără fată, favorita din acel anot timp strigă. E o frumusețe, draga mea, o adevărată frumusețe. Și e de mirare că ea nu o știe și că nimeni nu o vede. Asta era un timp treagă. Fata era urâtă, avea fieliță, searbădă și plină de coșuri. Un nas mic cât un nasture, în mijlocul unui obraz nesărat și fără nimic de seamă. Ochii într-adevăr erau negri și vioi, dar fata ea însăși era spioasă și neîncrezută și nici nu-i trecea prin gând să fie altceva decât o ființă obișnuită, la fel cu toată lumea. Am văzut pe alții din contra, care își pierdeau cumpătul în fața unor asemenea accese de admirație. Am văzut chiar pe una, după ce fusese astfel slăvită peste fire, care nu și-a mai putut niciodată regăsi locul printre oamenii și împrejurările de toate zilele. Însă Aunti, fiind singura care o așezase printre semizei, fata a rămas și azi o ființă pribeagă și vretnică de milă, care și-a pierdut razemul în viață. Da, Aunti ducea o viață stranie, în afară de realitate, ca într-o seră în care răsărea în jurul ei plante ciudate ce se vestejau cu totul, îndată ce nu mai era ea de față ca să reverse asupra lor fantezia ei. Afară de aceasta, entuziasmurile ei nu erau totdeauna de lungă durată. Mereu descoperea noi genii. Astfel am văzut multe ridicate în slăvi timp de câteva luni, care pe urmă s-au șters parcă nici n-ar fi fost. În încrederea mea tinerească îmi venea să socotez drept profeți falși pe toți cei ce roiau în jurul Carmen Silvei. Mă simțeam împrășbită față de vădita lor în nesinceritate. Încercam uneori să-mi iau locul printre ei, dar eram mereu descurajată din pricina lipsei de aer proaspăt și sănătos, din preajma lui Aunty. Astfel mi s-a întâmplat în mai multe rânduri să trec cu vederea ființe de adevărată valoare, care se încălzeau la soarele prezenței ei. Asemenea împrejurare se ivi cu prilejul lui George Enescu, cel mai mare violonist și compozitor al României. În articolul intitulat Amintiri despre Carmen Silva, publicat în numărul omagial al revistei Fundațiilor regale, an 10, numărul 12, 1 decembrie 1943, marele compozitor evocă chipul și memoria reginei poete. Regina m-a adoptat sufletește când s-a înapoiat din Germania în 1898, după o lungă absență. Mi se cântase la Paris poema română, iar principesa Elena Alexandra Bibescu, născută Costachi Iepureanu, fica fostului prim-ministru și șef al Partidului Conservator, înainte de la scălcat manolachii Manolachi Costachi Iepureanu, îi scrisese despre mine. Cam la 15 ani, după ce studia semnal și jumătate la Paris, a aflat principesa Bibescu despre mine, luându-mă cea din tăi sub ocrotire. Când am isprăvit de compus poema română, ea m-a prezentat la colon, care mi-a dirijat-o când aveam 16 ani și jumătate. Emanuel și Anton Bibescu, fiii ocrotitoarei mele, mi-au fost totdeauna frați mai mari în amintirea mamei lor. Când m-am înapoiat în țară, în urma acestei activități, mi s-au deschis porțile palatului. Regele Carol I, binevoia să se intereseze de mine ca om care muncește temeinic, iar Carmen Silva, de producția mea, în numele căreia m-a adoptat sufletește, socotindu-se cealaltă vice-mamă, pentru că știa că prima am fusese principesa Elena Alexandra Bibescu. Eram la pele și în ziua când regina și noi ceilalți am aflat de moartea principesei Bibescu la ei moldovenească a iepurenilor. Am pomenit-o cântând ziua întreagă cu artete, regina, dinicu, lăbăr și cu mine. Era în vara anului 1902. Așa înțelegea Carmen Silva să-și comemoreze prin artă prietenele dragi și vrednice. În fiecare an eram invita la Castelul Pereș. Făcea muzică diminețile de la 11 la 1, iar după mesele de la 5 la 7. Pianistă și organistă, Regina Elisabeta cânta împreună cu violoncelistul de Dinicu, cu fratele acestuia, violonistul G dinicu, cu violistul Löbel, cu Dal Orso, violonist și cântăreț, și cu mine. Cânta mai ales artete și, în general, muzică de ansamblu. Vezi și cera de la Avrancea dintr-un secol de viață, ediție îngrijită și alcătuită, studiu introductiv, note și comentarii de Valeriu Râpeanu, București, editura Eminescu, 1988, paginile 66-67. Regina Elisabeta a intuise misterul de necuprins al acestei figuri Pecetluite în propria ei enigmă de când era foarte tânăr, și îi devenise Mein Seelenkind, copilul sufletului meu. În fiecare după amiază cânta în sala de muzică, fie la București, fie la Sinaia. Carmen Silva Melomană invita generos multă lume la orele consacrate muzicii. Așa s-a nimerit să-l cunosc la Sinaia, unde sosisem cu mama de la Paris, încă elevă la conservatorul de muzică francez. Imediat, invitate la castelul Peleș, am intrat în sala de muzică. Carmen Silva, cu entuziasmul ei comunicativ, a exclamat, «Pinx, sonata de Frank, imediat!» și m a grăbit spre stradă, în Lemnisem. Am văzut atunci pentru prima oară pe Enescu. Zvelt, brun, degaja o putere de sugestie învăluitoare. Săcânt, însă, cea mai pasionată sonată, fără să o fi lucrat împreună, era de-a dreptul imposibil. Pianul dictează timpii și greutatea expansiunii melodice. M-am avântat în sonată ca în valurile mării, am cântat-o așa cum voiam eu. S-a revărsat în sală o atât de pătimașe poveste, încât la sfârșit tăcerea tremura în fiecare dintre ascultători ca de o revelație, iar nescu și cu mine în picioare eram amuțiți. Desigur trecuse printre noi sufletul creatorului acestei povești muzicale, cea mai tulburătoare a secolului. Când s-a topit emoția, Enescu s-a plecat asupra mea și mi-a mărturisit că niciodată, cu niciun pianist, nu a avusese ca acum senzația de contropire artistică de plină. Același har ne-a luminat, mi-a șoptit și mi-a sărutat mâna. Am mai cântat o sonată cu el de multe ori, dar nu a mai depășit hotarul vieții. Auntii, care descoperise de la început minunatului talent, L-a ajutat și l-a încurajat în toate echipurile de când era copil. Modestia lui înnăscută și neașteptată l-a scăpat de primejdia îngânfării. Valoarea lui era prea temenică. Eu însă, obosită de a fi silită să admir pe rând atâtea ființe fără nicio însușire, nu dădui seama decât mult mai târziu că în George Enescu era aur adevărat. L-am văzut mereu ascultând cu oarecare plictiseală laudele ce îi se aduceau. Mă simțeam eu uneori vrăjită și fermecată de vioara lui, însă numai în afară de zidurile palatului ajunsei să l cunosc cu adevărat. Ba odată chiar m-a mărturisit că fusese jignit și mirat de nepăsarea mea și că se întreba de ce abia îi vorbeam. Te purtai față de mine parcă nici n-aș fi fost pe lume. Îmi închipuiam că și el făcea parte fără doar și parte din cealaltă tabără. Printre asta înțelegeam nefirească atmosferă ce plutea în jurul lui Auntie, Atmosferă în care nu mă simțeam niciodată acasă la mine, ci mai degrabă o nechemată. Aunt era cât se poate de drăgălașe când puteai să ai o clipă pentru tine singură. Știa să fie o minunată tovarășe și avea un dar neîntrecut de a se bucura de toate. Niciodată nu se simțea blazată și afară de aceasta era o fire atât de bogată, atât de interesantă, o adevărată comară de cunoștințe. De la ea se putea învăța atâtea, afară, bineînțeles, de lucrurile practice. Avea apoi și un dar deosebit de a te face să te simți binevenită, dar farmecul ei firesc dispărea când era de față publicul care s-o admire. Atunci începea să-și joace rolul pentru galerie, ceea ce mă umplea de o sfiiciune chinuitoare și mă îmbrăjbea până a mă face aproape mojică. Omul la tinerețe nu știe să facă altora concesii și e prea pripit la criticat și la osândit. Toți anglosaxonii au o groază născută de orice e afectat și când începea Haunty să joace comedia, mă făcea mai ales în semn de neînvoire și mai mută și mai stângace de cum eram din fire. Totuși, în ciuda atitudine critice a tinereții mele, îmi dau seama azi că am învățat multe de la regina poetă. Era un splendid model de bunăvoință, de curtenie desăvârșită și de lipsă de egoism. Auntii totdeauna se gândea la alții, muncea pentru alții și dacă uneori bunătatea ei nu mai părea spontană, sau dacă strigătele ei de bucurie și de recunoștință păreau cam silite, învățai la rândul meu că în datoririle oficiale ale serviciului tronului, când sunt împlinite mulți ani de-a rândul, precum și veșnică reținere a acelorași datorii, ajung la urma urmei aproape mecanice. Nu poate omul în fiecare zi a vieții să găsească același entuziasm pentru eterna desfășurare a acelorași lucruri învechite. Membrii familiei regale, de câte ori apar în public, sunt datori să pară plini de luare aminte, de interes și de bunăvoie. Oricare ar fi starea lor sufletească, chiar dacă îi doare capul, ori au primit vreo vesterea, sau dacă sunt obosiți sau mâhniți. Îndată ce se află în publica pații în altora, adevărata lor personalitate se șterge, sunt prada a o mie de ochi. Fie ce privirea lor e luată în seamă, criticată, discutată, de asemenea și în lor, de a cărei frumusețe sunt socotiți, responsabili. Lumea uită că și ei sunt oameni. Dacă sunt sfioși, sunt priviți ca stângaci sau mândri. Dacă își joacă rolul prea bine, sunt porecliți actori. Nu pot mulțumi niciodată pe toată lumea, așadar, nu pot decât zâmbi. De fapt, zâmbetul lor e o pavăză, iar mura pe care o poartă ca apărare împotriva atâtor priviri care îi ard, care caută să pătrundă în adâncul firilor și să descopere cele mai ascunse taine ale lor. Poate a fost o vreme când a fi rege era o mărire de pismuit, azi însă nu prea se poate judeca astfel. Într-un rând, mi s-a cerut să scriu un articol despre regalitate. Am făcut-o cu sinceritatea unei ființe umane vii și simțitoare. Din felul cum am fost criticată, mi-am dat seama că nu fusese înțeleasă. Menirea noastră nu e de a fi înțeleși, ci de a sta în fața oamenilor ca un prileși, în care să-și arate fiecare ascuțimea Duhului Său. De la noi se cer multe, suntem veșnic în ochii publicului și cu toate sentimentele ce străjuiesc palatele noastre, suntem cu totul fără apărare. Fie ce om are dreptul să ne critique, poate chiar să ne insulte. Dar noi nu putem să ne apărăm singuri, nu putem protesta, nici rămuri purtarea noastră. Nu e nicio împrejurare în care să ne putem mărturisi credința. Trebuie să stăm muți, parcă n-am avea nicio simțire, nicio părere. Și trebuie să superim ca fiecare om să facă din chipul nostru o schimonosire, din faptele și spusele noastre o minciună. Trebuie să ne purtăm ca și când n-am avea nici ochi, nici urechi, și nici măcar bun simț. Suntem învinuiți că nu ne punem la nivelul oricărui om ce ne iese în cale. Iar când încercăm să ajungem la nivelul lui, acel om sau vecinul lui cotește că ne coborâm de la înălțimea la care ne așezase și că prin aceasta pierdem din demnitatea noastră. Suntem criticați dacă ne ținem de o parte, și tot de asemenea dacă nu ne ținem. Dacă suntem deosebit de binevoitori, suntem învinuiți că nu suntem destul de deni. Iar dacă ne purtăm cu prea multă demnitate Ni se spune că suntem prea mândri De noi se crede că ne pricepem la toate Și totuși se socotește drept favorit Orice om ce intră în contact mai apropiat cu noi Gelozia îl urmărește îndată pas cu pas De ce acel om mai degrabă decât altul? Regii nu trebuie să aibă prieteni Regii trebuie să fie singuratici și neapropiabili Altfel nu sunt adevărați regi se spune că regii nu au niciodată adevărul, că sunt înconjurați numai de lingușitori. Poate că așa a fost în vremea veche, dar experiența mea personală e că li se spun atâtea adevăruri și atât de nemiloase critici se fac asupra lor, încât mirarea mea e că nu mor de durere. E o menire fără de mulțumire aceea de rege, dar e mândră și falnică pentru cei ce știu să-i poarte povara, să rap de singurătatea și să ierte de șaptezeci de ori șapte. Căminul nostru, mult deosebit de Palatul cel Mare, cu regele său înțelept și cu regina sa intelectuală, era întru câtva simplu și interesant. Soțul meu nu era un om cu însușiri arătoase. Era cât se poate de neîncrezător și rar își spunea părerea. Era cel mai leal dintre prinții moștenitori și nu și îngăduia nicio judecată sa apropie. Nu aduna în jurul său vreun partid sau vreo ceată de nemulțumiți. Suferea adesea din pricina multelor stabil ce ni se impuneau, dar niciodată nu se răzvrătea. Dacă critica sau se plângea de ceva, nu o făcea față de mine. Era un militar destoinic și convins cu adevărata tradiție germană a disciplinei. Îi erau dragi datoriile lui de soldat și se simțea fericit în mijlocul ostașilor și al ofițerilor lui, care îl iubeau și îl respectau. Prilejul tulburărilor era eu. Vlaga din mine nu putea fi înnăbușită și sănătatea mea era fără seamăn. Îmi plăceau hainele frumoase, petrecerea, plimbările în aer liber. Într-o veșnică mișcare mereu născoceam ceva. Treceam de foarte frumoasă și chipul meu prin el însuși atrăgea luarea mintea tuturor. În mine zăceau adormite nemăsurate puteri și totodată primejdile ce sunt ursite femeilor, admirate pentru frumusețea lor. Aceasta dă vieții strălucire și însuflețire. Nu ești niciodată trecută cu vederea, ci lumea, întrucât, va îți face un loc în socoterile ei. Te însoțește peste tot o beție specială a vieții, un simț tainic al puterii tale. Pe drept sau pe nedrept se dă o prețuire deosebită. Această putere o simți pe neștiute chiar în tinerețe, când nu te oprești cu gândul la ea, ci o simți mereu în tine, păcând parte din tine ca cel mai sigur și de neînvins aliat. Eram noi înăbușiți pe cât se putea. Nu ni se îngăduia să ne dăm seama de importanța noastră. Dar cu toate acestea, în căminul nostru erau copii, iar noi eram viitorul ce nu se putea trece cu vederea. Călăria juca un rol neasemănat de mare în viața mea. Unii vor putea crede că aceasta e ceva fără importanță. În mine însă trăia un simț instinctiv al păstrării de sine. Pentru mine călăria însemna sănătate, putere, plăcere, și mai presus de toate însemna libertate și contact cu natura Când eram în șa, mă simțeam descătușată de orice lanțuri Mă simțeam una cu pământul pe care călcam Una cu arborii, cu cerul, cu ogoarele și cu cei ce le arau Călăria m-a învățat să iubesc glia românească Mi-a să simt în mine bătăile inimii acestei țări Puteam nestăvilită să-mi mâna spre frumusețile ei Spre diferitele ei priveliști Puteam să învăț să aplice pe mai întâi cu ochii și apoi cu sufletul. Nu-mi păsa nici de cum dacă puneam stăpânirea asupra țărimele adoptive în lumina soarelui sau a lunii, în vânt sau în ploaie, în praf, înăbușitor, în zăpadă sau în zboată, peste întinsele câmpii sau printre munții sălbatici. România mea a venit spre mine când eram călare. Singura am descoperit-o. Puțin câte puțin ne-am apropiat una de alta și la urmă ne-am înțeles în ciuda etichetei de fier și a stavililor de la curte. În ciuda celor ce găseau cu suri flacării tinerii din mine, firii mele îndrăznețe și primejdioasei mele noțiuni despre libertate. Călare eram neînvinsă, călăria era cel mai mare talent al meu. Era un sport în care puțini mă puteau întrece și mărturisesc în această privință, eram în adevăr ambițioasă. Mă mândream că puteam înui cai pe care alții nu-i puteau călări, că nimic nu mă obosea și că puteam sta așa mai mult decât cel mai bun ofițer de cavalerie. Căpătai în curând faima de a fi o călăreață neîntrecută, dar s-a spus cu multă nedreptate că-mi goneam caii până îi omoram. Mi erau mult prea dragi pentru așa ceva, apoi meșteșugul cu care călăream era prea desăvârșit ca să depășesc puterea de rezistență a cailor mei. Recunosc că era oarecare sălbăticie în felul meu de a călări. Aveam o fire îndrăzneață și o închipuire romantică. Când era în călare, mi se părea că lumea ea a mea, iar adânca bucurie ce mă umplea, mă făcea poate să par mai vigilioasă decât eram. Nimeni nu se putea vedea din afară pe sine însuși, dar când mă uit înapoi azi la plăcerea cu care gonea în călare, în fruntea unei cete de ofițeri, repezindu-i peste tot felul de ponoare, Totdeauna cea din tăi, insufrând tuturor înflăcărarea ce o simțeam și aprinzând într și apriga bucurie a vieții care mă deosebea, pricep că trebuie să fie atrasă asupra mea nenumărate critici. Nu făceam niciun rău, nu eram ușuratică în înțelesul adevărat al cuvântului, dar tinerețea mea avea nevoie de a se revărsa și apoi nu puteam suferi să fiu învinsă. Simțeam închip chip copilăresc mândria de a fi cea din tăi în toate întrecerile. Nando îmi îngăduia aceasta, măcar că uneori era nevoie să mă mustre, pentru că îmi păsa prea puțin de aparențe. Eram și pentru el ca un pahar de șampanie la un prânz plicticos. Cu toate că era un călăresc mai puțin apric decât mine, era și el de obicei printre cei ce alergau cu mine și plăcea acel joc, însă nu totdeauna fără protestări. Avea mâna grea și nu prea multă răbdare cu caii. Așadar, în chip firesc rămâneau ai mei cei mai greu de mânuit. Lucru de care mă mândream, căci dacă am avut vreodată clipe de îngânfare, le aveam desigur când era încălare. În tinerețe nu ne da mâna să cumpărăm cai de orice preț. Ni se hărăzeau mijloace foarte restrânse, dar vechiul palat uneori binevoia să ne împărtășească din prisosul lui și astfel mi se dărui o iapă castanie numită Sulina, care mi era foarte dragă și pe care am încălecat-o timp de mai mulți ani. Lui Nando i se dăduse un trakener, un murg închis, înalt și focos, cu numele de Zimber, dar și el în curând ajunse în stăpânirea mea. Fiind greu de strunit, înfuria pe stăpânul său. Zimber trebuia mânat cu mâna ușoară. Dacă îl trăgeai de frâu, se îndrăcea de tot. Era tocmai calul de care aveam nevoie când goneam în fruntea unei cete de călăreți. Zimber nu putea suferi să fie alcal înaintea lui și simțea aceeași splendidă beție ca și mine. Bineînțeles, goanele mele nebune nu erau privite cu îngăduință de către vechiul palat, dar lucru ciudat în acest punct înfăcui pe poftă. Călăritul îmi era tot atât de necesar ca hrana și somnul și cu o stăruință de care sunt uimită când îmi amintesc, trecui peste toate prejudecățile și împotrivirile și încălecai cât îmi pofti inima. Lucru mai minunat din toate încălecai chiar și singură, neînsoțită de un grum. Îmi închipui că și pe atunci, pe vremea supunerii, aveam o voința mea și de câte ori se izbea nemilor și stăruitor de autorități, se întâmpla să câștig partida din curată încăpățânare. Nu cred că am fost vreodată necuvincioasă cu mai marii mei. Bineînțeles, eram îndărătnică și orice lucru doream, îl ceream cu pornire vigilioasă. Parcă ar fi atârnat de el viața mea, dar și când îl dobândeam, îmi să se bucure și alții cu mine, să fie mulțumiți de izbânda mea și să ia parte la plăcerea mea. Astfel, treptat, treptat, împotrivirile contra călăritului meu încetară și fură locuite cu oarecare bunăvoință față de această patima a mea, căci la urmă înțeleseseră toți că era nevinovată. Ba chiar se întâmplă că cei mai aplici potrivnici începură să găsească plăcere în a mă vedea călare, deoarece eram așa de fericită și de neînvinsă când mă uitam la ei de sus de la înălțimea la care stam Adânca răpire ce simțeam părea că pătrunde și pe alții Își dădeau seama în chip nedestușit Că la urma urmei nu făceam nimănui niciun rău Pe când sportul sănătos la care mă dedam Părea de sigur că înviorează pe viitoarea lor regină La început poporul avea ideea ciudată că obiceiul de a călări M-ar putea împiedica de a avea copii Aceasta era menirea mea de seamă România dorea să aibă o bogată familie legală, în curând însă își dură toți seama că patima pentru cai nu mă împiedica de a mi îndeplini datoriile către familie. Am dat țării șase copii, nu urmară toți înșirea apropiat, totuși au fost șase. Până și de romcăl se obișnuise să mă vadă călare și mă primea cu un zâmbet plin de bunătate când înaintam călare spre el prin păduri. Chiar în firea lui de oțel era un colțișor ce simțea o aplecare pentru fata asta anglosaxonă, a cărei voință nu o putea nimeni frânge. Cea mai să patima a unchiului era Sinaia și minunatele ei păduri. Îi plăcea mult plimbarea pe jos, cu toate că nu mergea iute. Însemnase cu țăru și el însuși aproape toate cărările din codru. Nando și cu mine îi ajutam câteodată la aceasta. Era o muncă plină de însuflețire. Mie însă mi era prea drag să călăresc pentru a găsi multă plăcere în plimbarea pe jos. Mi se părea un mijloc prea încet de a înainta, însă împărtășeam dragostea unchiului pentru Codri. Îi făcea plăcere să mă vadă admirând plimbările lui pe care le cunoșteam pe de rost, când ne întâlneam deodată amândoi, el pe jos cu bastonul la subțioară și urmat de doi agenți ai poliției secrete, iar eu mândru așezată în șa. Era cuprinși de o simțire de bunătovărășie și zâmbetul lui era plin de adevărată dragoste, în care se zărea și un pic de glumeață îngăduință. Legenda scumpă inimii românești ne că regele nu putea refuza nimic. Vigeliosie și nebunaticii lui ne poate. Asta din nenorocire era basm. Uneori, însă, tărât de neînvinsa mea bioiciune, își muia prea marea severitate și părea că fără voie se bucură și el de avântul tinereții mele. La Sinaia începui să călăresc bărbătește. Era mai puțin primejdios pe drumurile muntoase. Unul din admiratorii mei ruși îmi trimisese o autentică uniformă căzăcească. Un caftan albastru închis cu galoane de argint peste o tunică stacojie. Îl purtam cu cartușirele de argint peste piept, iar în jurul mijlocului, pe atunci neasemănat de subțire, cingătoarea și pumnalul de argint cizelat, care fac parte din costum. Aceasta s-a întâmplat înainte să înceapă femeile a se arăta în pantaloni scurți. Costumul cerchez, cu toate că era cam izbitor și neașteptat, era foarte cuvincios pentru o femeie și niciodată nu mi-a trecut prin gând că astfel îmbrăcată aș putea fi socotită drept o arătare prea de tot pitorească. Gătită în acest costum, rătăceam prin cărările parcului călare pe un sălbatic cal căzăcesc, pe care mi-l trimise vărul meu Boris, după prima lui vizită la castelul nostru din Munți. Un cal care se cățăra pe stânci ca o căprioară. La vedere era sălbatic, cu coama și coada lungi și fluturate în vânt. Părea a fi neîmblânzit, dar avea glesne de fier și m-a slujit nespus de bine timp de mulți ani. Dar eu nu călăream numai pe cărări bine rânduite, ci și prin poteci aproape neumblate, pe unde era codrul mai pustiu. Calul meu cerchez nu se dea înapoi nici de la urcușul cel mai povârnit, nici de la coborâșul cel mai prăpăstios. Uneori se lăsa în jos de-al unecușul pe vine, alteori își încorda toți mușchii ca să nu se prăvălească pe suișurile lunecoase și astfel mă purta neînfricoșat peste tot unde voiam. Cel și cu mine ne cățăram pe poteștiute, numai de pădura și de noi. Am cunoscut pădura în cele mai mărețe și sălbatice singurătăți ale ei și am stat singură pe vârf de munte, privind în jos la lumea de sub mine, desfășurată ca un tablou zugrăbit. Am cunoscut pădurea Sinai în toate anotimpurile. La începutul primăverii, când are covor de toporaș și de anemone, și cu frunzișul fagului atât de tânăr încât părea ca o lumină galbenă deasupra capului meu. Am cunoscut-o în umbra întunecoasa a verii, dar îndeosebi cu strălucirea ei de toamnă eram prietenă. Era o lume fantastică de aur arămiu. Am cunoscut-o și îmbăluită într-un giulgiu de zăpadă orbitoare. Dar atunci mă plimbam pe jos, nu călare. Libertatea ce mi-o prin bările călare a ținut vie în mine bucuria de a trăi, în pofida celor ce ar fi vrut să mă înnăbușe și să ne strivească fericirea. În pofida asprei etichete germane și a întunecoaselor uneltirhi ale Marelui Inchizitor. Iar când mă întâlneam câteodată cu unchiul îmbrăcat în costumul căzăcesc, călare pe calul meu cu coada fluturată în vânt, cu câțiva câini după mine, Prindeam în ochii lui o privire plină de involuntară admirație, cu toate că închip chip oficial mă dezaproba. Netăgăduit eram pentru el o grijă, îi tulburam zilele. Îi răsturnam ideile despre ceea ce se cădea sau nu se cădea, dar eram tânără, nu voiam răul nimănui și mi era dragă pădurea lui. Frumoasă zi, minunată vreme! Unchiul totdeauna vorbea de vreme care era grija lui necetat. Da, unchiule, și pădurea e așa de frumoasă! Nici o pădure nu e așa de măreață ca asinaii Și unchiului îi părea bine să mă audă răudând mult iubita lui pădure Eu știam să o prețuiesc și fiecare din noi o stăpâneam în felul nostru Eu de pe cal, el pe jos Unde ai fost? Ah, peste tot sunt drumuri Da, dar fi cu băgare de seamă, calul tău sare cam sălbatic Dar se cațără ca o căprioară Adio, unchiule și făcând cu mâna un gest de salutare, porneam în galop. Aș putea jura că unchiul în acele clipe, chiar dacă clătina din cap, văzând purtările mele neobișnuite și nesăbuitele mele îndărătnicii, simțea pentru mine o oarecare dragoste în inima lui.